Kaseta, eh? y no para deponer esa musika.! En fin, <tose> Marxananda hirola irrataren albistegia. garrasika. Astero, asteleen aste eta otionoletan iluntzeko bederattzitatik hamart erdietara. Gurekin harremanetan jartzeko deitu beatzi lau lau hogeita bat hirurogeita hamar hirurogei telefonora.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 Tatu Zirkus, bimila tamalau. Tinta solidarioa. Maiatxaren hogeita iru, hogeita lau eta hogeita bostean. Lakelo gaztetxean. Mahastiak kalea, irurogeta iru, santurtxi. Oh, eh, Erakusketak. Tatuz. Pirzin. Itzaldiak. Performance. Antzerkiak. Eta askoz gehiago. Tato Circus 2014, Tinta Solidaria, 23, 24 y 25 de mayo, en la Quelo Gastechea, calle de las Viñas 63, Santurchi. Yeah, Jepa, ka iso gabon, bueno, bai, arrastion gabon, janik e, irolako entzuleo, kamen gaude, astebete ostidal bat gehiagoan, garrasika, prinzipioz elebiduna ele ele izan, behart, e, izan behartzen hau egiten, gaurkoan baita ere, ba, bakarrik etorri, etorri naiz, gaurkoan be, ba, elebiduna izan behartzen programa hau, ba, e, euskera utxean izango da. E, gaurkoan bai, elkarrizka eta, bueno, bak albisteak eta guzti hori. E, garrasika, e, Aztelen e, guasten eta barikutan emititzen da irola irratiaren kontrainformatiboa, bak izue euskera hutzez astelenetan, barikutan e, bikideak elkargas gaudenean ba elebiduna dela, bestelan ba edo gazteleaz edo euskera, zizango da. Eta ba ba kisuebe bai, mare, guasten eta saiatzen garela, ba hemen ingurutan izandan hitzaldiren bat edo elkarrisketa ola sakonean egindako elkarrisketaren bat edo ze hose remititzen. Errepikapenak ba beti urrengo egunean goizeko 10etatik goizeko 11 erdiak arte, da, gure errepikapenak bihar zapatuan, ba goize, goizeko 10 eta erdiak arte. Era ba kisue irratiearekin kontaktuan jarri nahi izan eskero. Ba, ba eta bueno, programa honekin jarri izan eskero contactoan bagarrasika.info@gmail.com daukasue eh, eta irratiarekin berarekin kontaktuan jarri nai izan eskero bairolaberriak@gmail.com el vida daukasue bestela baita ere Ba, txea, web horri alde polit bat daukagu, ba, bertan, ba, programazio soa ba, ikusteko, entzuteko, eta albisteren batzuk beba ikusteko, E, irakurri aldizateko, igual naista erratian emititu ez diran gauzak, be, bai, agertu aitezkelako, eta eta zera esan bar nuen, ka, eskameteke paperaz dudanez ikusten, ba, estu tontogoratzen anoskin nola, ez? Gure telefono zenbaki, ba, marabilloso hau, beti aukera maten dizu eguna ba, nahi izan eskerot deitzeko, ba oina ibi esu sartu nahi izan eskero, edo mezuren bat utzinei ba duzu erantzun gailuan, edo eta Era bueno, hoxe, ba, telefonozen bakia bederatzi lau, laubibat, saspi 060 da... Eta, bueno, gaur programa bakizue, eh? azkenengo boladan eta gure fonotekako lagunek ala eskatuta guri batzutan buruak ez dugu horren beste ideia politizateko aukerarik ematen, baina hori ba, fonotekako lagunek ala eskatuta, bakizue, jartu egiten dugula, bamen irratian, irratiratzen zaizkigun, zera licentziarik gabeko musika edo licentzia askedun musika eta... Eta gaurkoan, batokatu okatu zaigu, ba, magnizidio taldea, mai bat daukatenak, ba, magnizidio zetarekin iatzita, eta, bueno, ba, saiatzen ari nazbegitzanea nunguak diren, edo, ikusi daikegun, baina ez, e, pff, bueno, ba, oinen zungo dugu, oza, ez daki batek esagutuko dituen, ba, bitu, ara, esagutzen baldin baitu zue, baldin baitu zuen baldin baitu zue, nunguak diren, eta abar, baina, baldin baitu zue komentatu, ba, bota, Baki sube telefono teléfonos en bakila. Beda, txilau, laubibat, saspisero, seizero. Diskaaren izena indiferencia, eta... Ui, saiatzen aina, baina ez queztot ikusten. Ah, distri malignarekin. Bale, burgoz aldekoak orduan izango irazkez. Oso, txiki da gota, ez da penas ikusten. Mm, Beda, zimajinatze utori, burgoz aldekoak izango direla, horrengurutakoak, eta, ba bueno, ba, albiztekin asia horretik, ba, amentsedoko zube magnizidio pizkatzuat. todos tienen que vivir más. Bueno, ez da homo durik, eh? gure, gure fonotekako lagunek eskatzen digure aldugune inean, baina saiatzea kanta oso bat jartzen, baina ikusi osoen bezala. Ba, diskoa ez da txukunegi egon, beraz, ba, baxo, epoz, saltokata saltokai bilia ez zen horrela abestia, bera. Eta, ba, a, ber... Barkatuko idazue, baina, justo da, saltatzen eta ibilian ez nien zanamen gauzatxo bat zeuen ganatzen saiatzen, baina, kaspita, ez dut lortu. Asi que, barkatuko idazue, baina, betziko saituetan zabe kantak obeto sonatzen du, ba, segundu txubaten, ba, berriro ere, ba, magnizidiorekin, eta eh? orain ja, bagoa salbistekin. 국민因 disappointment. Bai, entzulek da kostatu zaigu arrankatzea, baina bai, ion ja albistei hasiera emango diegu, da diaren telefono, ose, a, parkatu, telefonoaren bestalean e, egingo gozaizuena 8 bat aukagu. Kaixo gabon! <risa> eh, bueno, pues hoy no puedes estar aquí con nosotras, ¿no? Pero vamos a hacer este pequeño lapso así ya para empezar el programa en castellano Vamos a hablar ¿Sí? contigo Y el tema es, bueno, ¿qué, qué noticias? Sí, te dejo, te dejo a ti incluso hasta que des el titular Y que, que no hagas la crónica Que tú y yo ya sabemos, pero igual nuestros oyentes no, <risa> no Pues titular breve... Eh la mesón Amairu en Aldesarra, o sea, un nuevo edificio ocupado que ya estuvo ocupado hace dos años. Y bueno, pues es la gente de Rivera Amairu y más gente que se ha ido acercando a la familia, pues han decidido ocupar este inmueble que, que después de desalojarlo hace dos años ha sido vacío, no se le ha ningún uso y demás. Y bueno, pues ya voy viendo gente aquí un par de semanas y... Pues eso, a mm. ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Cómo, qué, qué ha pasado hoy a la tarde? ¿Por qué, qué hemos, cómo, ¿Cómo se ha hecho público? Pues a la tarde la gente de la asamblea decidió que se iba a hacer una caleriri eh, <risa> con un recorrido en vez por los sitios turísticos de Aldesarra pues por los espacios que han estado ocupado en los últimos 20 años. Mm. Un poco más igual. Y pues... ...para eso había dos guías turísticas... ...que pues en un perfecto English... ...han ido contando todo lo que ha ido pasando... ...durante estos años... ...se ha pasado por el primer Gasteche de Bilbo... ...por el primer Saspicatu... ...por la Ribera 1, por la Ribera Mayru... ...por la Mesón, por el Saspicatu de hoy... Uh -huh. ...y nada, cuando se ha llegado de nuevo a la Mesón pues se han desplegado unas pancartas uh -huh. y se ha hecho una pequeña asamblea y entonces han aparecido una zeta, han estado ahí cinco minutos sin acercarse ni nada uh -huh. y cuando les ha parecido bien se han acercado hasta la asamblea y han cogido a cuatro personas que estaban allí uh -huh. y nada, identificándolas. Eh, les ha costado 20 minutos o así, darse cuenta de que realmente estábamos presentando una ocupación. Ah, bien. Eh, lo cual ha sido bastante gracioso. Y <risa> nada, al principio era como, no, sin más, no estoy de reunir en la calle, bla, bla, uno estaba así como de hermana y decía, bueno, vamos a quitarnos la tontería, venga, nos vamos. Y otro ha dicho, no, hay una pancarta. Mm. Y bueno, lo que podía quedarse una falta, pues ha ido derivando en que ya hay ya identificados para para a la mesona Mayrú, ah. no sabemos si serán relacionados directamente con ocupación o cómo va a salir esto, porque, claro, realmente estaban fuera, no han hecho nada, o sea, no no les han pillado infraganti ni les han pillado dentro, entonces, pues yeah. bueno. Pues eso ya iremos contando en el programa. Sí. Bueno, quién sabe, porque ahora sí, como, dentro de poco, como dentro de poco viene el verano, pero bueno, si no en septiembre ya seguramente hablaremos de, de este tema, si sí. no sabemos nada antes. Eh, sí. Y ¿qué, qué y bueno, ¿qué propósitos o así? Has dicho que ha habido una asamblea, me imagino que se habrá explicado un poco. Que... Sí, hmm. ha sido, a ver, eh, este proyecto también nace un poco, Nace, bueno, es una consecución de lo que ha ido siendo la B en los últimos años. La B es un proyecto que gira en torno a cuatro ejes que son autoempleo. Eh, bueno, para quienes escucharon la entrevista de Ribera Mayro, pues ya se lo saben. Y pues nada, nos echaron de la Ribera, se ha se seguido trabajando, o sea, nos echaron el 20 de febrero. Y hoy, no sé si es el 16 de sí, mayo, pues sí, ya tenemos es... un nuevo sitio. Y bueno, se pretende dar la, o sea, se pretende tener una parte de Chevizicha y luego otras plantas que estén dedicadas a proyectos que entren dentro de los cuatro ejes. Mm. Eh, más allá de eso también se han que han presentado las jornadas, una de arduino sobre Chevizicha que tendrá lugar en junio, si no me equivoco. Mm -hmm. Y pues en las que van a participar gasantes colectivos que tratan el tema y la propia gente de Riverama y Sí, por eso. Es. Y, pues eso. Y, y por si acaso alguien no sabe porque de la Mesón creo que en este programa también hemos hablado alguna vez, pero si alguien no sabe dónde queda, hemos dicho ya que es en el casco viejo, pero Allegarra de eh al detrás de la de la Plaza Santiago. Eso es detrás de la catedral en la calle Tendería, para más concreciones, Ahí. ¿no? Eh bueno, pues justo antes has comentado lo de las pancartas, que a mí me iba a servir muy bien de, para unirlo porque una de las pancartas sea sobre la calle Mena, ¿no? Y el desalojo, el desahucio que los desahucios que se han ejecutado hoy. Eh, pero sí. bueno, antes de despedirte, ya sabes cómo va esto, algo más cañadito. Sí. No, no, para nada, o sea, pues eso que la gente se acerque, que conozcan el edificio, que conozcan el proyecto. Y que tiene algo maravilloso y que son paredes. <risa> <risa> Creo que por las escaleras íbamos todo el mundo igual, tiene paredes, tiene paredes. Ah, ¿se ha, eh, ¿se sí, ha abierto eh, después de la asamblea o así o...? Sí, sí, sí, se ha hecho una asamblea adentro. Ah, de se dentro, de... Sí. Vale, vale, vale. <risa> <que, risa> como has dicho que se, se habéis juntado tal, pues justo ahora tal. Vale. Pues, vale, vale. Sí. Bueno. Y eso... Y poco más, vale pues bueno, con el programa. Vale, pues es que es ricasco, compañera. Eh, y bueno, pues a ver si el viernes que viene ya coincidimos. Sí, Venga, pochola, bueno, pues es que es ricasco. Un saludo. Venga, agur. Eta, vai, comenta tú, disuegum, besela, va... Ba, justo, ba, komentatuan bezala, ba, gure lehenengo albistetako bat, ba, izanbartzan, mena kaleko desalojoa, baina, bueno, lehenago komentatuko dizuet, ama iruan, ba, erritarren, ba, esker, ba, algortan, bertan bera utzi zela etxe kaleratze bat, albiste posgarria da, ez da gotxart horrela programaz baina, bueno, gehen bat horrela ordenatu ditu, tezo regati, ba, izeketa, kronologikoki antolatu nahi izan dudien ditudalako, eta, bueno, Ba, Elkartzenengo eporri aldean topatu dugunaren arabera, ba, dozennakala lagun bildu ziren algortako aldapakalean eta berdan egitekoa zen etzek kaleratzea behin beinean etetea lortu dute. Ba, eta bestale bat gaurgo bilbon izango iz izan diren kaleratzeak ba, gelditzeko dehialdia ereezabaldu zuten bertan parte hartu zuten eragile sozialek. Ezan bezala aldapa, algorta alda, algorta alda, kaleko lehen es. aldapakalean ba, etzek kaleratze bat, behartzuten amairuan, baina, ba, bertan bizizire, ba, bertaratu ziren lagunei esker, ba, bertan bera geratu zen. Hala e, ere, etxerik gabe gelditzeko arriskua bere horretan dagoela, oartazidu nahizan du familiak, eta, ba, diegoteko deia ere zabaldu egin egintzuten amairuan. E, ba, goizean goizetik ertzen zaren, eta epaitegiko batzordearen zain egon zirenek, txalos hartu zuten kalderatzea, ba, behinbeinean utzi izana, eta sendia elkarteak azaldu duenez, ba, ba ez hori ez komentatu dizugun betzela, ba ostiralean, osea da gaur egon diren ba etxe kalderatzea gelditzeko deia luzatu egin zuten. Da elkarte horretako presidentea den Rosa de la Fuente Caldera sí egin zuen, ba 70.000 €ko zor batengatik kaleratu nahi izan zutela balgortako ba, famili hori eta alako kasuri ba gerta ez dadin, ba, legeak aldatzeko beharra nabarmendu zuten. Bueno, ánimo, euren horretan. E, eta gero ba, bueno, Menakaleko kontuarekin basegituz, egitus, ba, gaur goizean ba, bueno, keda ke batzegoen egin, eh deitua, ba, goizeko 8:30etan Zabalburu Korrenfege Tokian, ba justu Menakalearen frontean eta ba, bueno, goizeko lehen goizeko eh menakalea bertsainez beteginda bideo, bueno, uriola.infoweb egunean dagoen bideo batean ikus daiteke aparte zelan, ba, jendea gerturatu aurretik janik eh kalea presentatuta zegoen eta ba bueno E, bedatziak eta la ordenetan agertu dira epaitegiko langileak eta ba bueno ba Goizean janik ba kaldeatu egin dituzte hiru familia hauek 200 lagun inguruk eh elkarreratzea egindute ba kalearen bialdeetan, ba familiei ba babesa agertu ez ezan bezala ba kalea moztu atzegolako jadanik. eta Ezan bezala, behin bat hiritar, hiru familiaren etxe kalderatzea ekiditen alegindu dirago izan goizetik, sozarra zakeriak sortziter karreratzea deitu bazuen ere, jendea elduden erako ertzaintza bertan zegoen. Kalea bialdetatik moztu dute eta jendea bi izkinetan pilatu da. Alde batean eserialdi agindute eta bestean oiuak etengabekoak izan direlarik. San Sanbezala bederatziak eta la ordenetan epaitegiko komisio bat menak aleko irugarren zenbakira gerturatu da, ertzainek babestuta. Bertan zeuden lagunek oiu artean hartu dituzte eta momentu oro balkoietan zeuden iru familiei indarra erakutzi diete. Denbora luzez egon dira eraikinean eta amarterdiak aldera familiak banan-banan kaleratzen hasi dira. Lehen eta bigarren solairukoak izan dira ordeten leenak eta etxeak utzik eh etxeak utzik zituzten etxea usteko prestatuta ta zego mo, mo prestatuta zeukaten ta orain arteko bizitokia galduta lagun eta seniden ekarpenei esker aurkitu dute bizitoki berria. E irdeten azkenak hirugarren solairuko izan da, hauen kasua Desberdiña izan da, es komiartean basos arrazakeria elkartearen arabera. Elkartek idek eta uzokidek jakinara siarren kaleratuak izango zirela, Proinsuko SL enpresak emandako hitza sinetsita egonda familia. Horregatik ez du gaur arte etxea uhztu. Amaiketan hasi dira etxeko tresnak ateratzen maleta eta kutzetan. Izan ere ba, pero, bueno, kontuada azken pisu hauetakoak aurreko astean Okerrespanago komentatu genuen bezala, ba, nola bait, ba, inmobiliarea baten estafa baten ondorioz izan direlako kaleratuak. E, udaleko bigiz arte laguntzailek, irugarren zene familiari udaletze bizitza zerbitzuko bat eskaintzeko konpromisoa hartu dute, baina ez hurrengo aste artea baino lehen. Zosarra elkarteko gide baten esanetan, udala len administrazio bezala berandu eta txarto aritu da. Energentzia kasuetarako eta marretze bizitza dauzka eta magos baino ez beteta. Eta... Mm, hau, emergentzia egoera da, honek askenen golnek, ba, sosarrazakeriak okide hitzak izan dira. Administrazioen lana gogor kritikatu dute sosarrazakeriak ekoek, ba, bai udala, bai, bizkaiko foru aldun dia, bai eusko jarlaritza, e, parkatu, eta bai, eusko jarlaritza ere. Baina batik bat, bilboko udala, e, gaurko kasua duela hilabete ezagutzen zuelako eta ez duelako ondo jokatu. E, arrazakkerkoen hitzetan ba Bilboko higie ezinendatuak publiko egiteko eskatu, eskatu dute eskatu dute ez. Ba, budalak xebititza asko utzik dauzka, an bezala eta ez dugu ezagutzen kopurua ez zelan aldatu den. Gero bebai ba komentatutentxiuneak bezi bezi izan direla, izan ere ba goizean goisetik, ba horz bilben ba, batuta zegoen jendea eta bueno, jendearen kontra no labaitol hartu eginda, ertzain, ertzaintza batentxiune ugari eraginez, ez? Eta Ba, urdu handiko biune izan dira gehien bat, talenengo amenak kaleko errepidean, hogeita hoz pertsona inguru eseri direnean, ertzaintzaren furgona bati bidea eragotziz. Bestea berriz, irugarren atareitik kaleko jantzia zera hiru agente betaurrekoekin eta zapiekin harpegia estalita, jendartetik direnean izan da, txistu eta oio egin diete, eta zenbait pertsonek atzetik jarraitzen e, joan dira, agentetako batek porra lusagarria atera duen arte. Eh, bueno, duenerarte eta geroago ere bai. Eh, gero Menakaleko 3. ateriko 3 familia kaleratuen bide berada ramate baita ere Kaleberdineko lehengo ateriko bizilagunek. Eure ere 3 zurregin die Prointsuko SL enpresak eta bezarkatu aterpeko Javi Sierraren arabera E, bai, barkatu, posada de los abrazos, gara eskola neuskeraz batzutan mazten gara, ba, posada de los abrazoseko kide honen arabera, ba, ba, liteke hilabetea guetan egoera berbera errepikatzea. Etorkinak dira, biatari horietan alokairuan bizi diren pertsonak, eta ba, la posada de los abrazoseko kide nesanetan, ez da kasualitatea, ba, besteak beste, etorkinek horrelako iruzur kasuetan erantzuteko beldur handiagoa izaten dutelako. Zerba apagando hasta que ayer lepokoa dutenen jabe diren jautxoei gaur herriarentzako bi proiektu kontra daude jokoan eta gaurkoa bestelako egunetan ere are garbiago ikusten da hori batetik kapitalismoaren bidetik espekulazioaz baliatuz askoren poltsikoak ustu eta diru guzti hori jauntxoagutsi batzuei eman nahi diena eta bestetik autogestioa elkartasuna eta kompromezu ardatz izanik norbanakotik kolektibora pertsonon ase bilatzen duen proiektua, herriarena, geurea. Donostian, bagaude horrelako proiektuak aurrera ateratzeko lanean gabiltza nahi bat auzo. Ez da kasuali dadea, ez eta kapritxo ere. Behar batzuei erantzuten dien proiektuak dira geurea. Sistema zapatza geonean aurrean alternatibagat geroz eta beharrezkoa bai herritarron. Gure etorkizuna, gure eskuetan egotean nahi badugu behintzat. Badakigu, egun batetik bestera ez dugula sistema hau irautzea lortuko, baina egunez egun gure proiektuak aurrera amanez iritsiko da inbeste diesio dugun eguna. Proiektu horiek gure txikitasunetik abiatzeko gune bizela ikusten ditugu bai gaztetxe zein hau zoetxeak, horietatik asi eta zabaltzen joateko. Eta gune horien bidean ere ikusten dugu okupazioa. Ez baita bidezkoa herriak dituen beharren aurrean etxe bizitzak edo gune autogestionatuak direla, Gure hirian horren bestereikin utxik mantentzea, gehienetan helburu espekulatibo hautsu batekin gainera. Bi proiektu hauen arteko talka ardu ikusial izan dugu azken asteotan. Lehenik, apirilaren hogeita zeian, amara berriko gaztetxe zela eta aldezarreko lagunek ertzaintzaren gandik hasandako erasoa. Gazte bat atxilotu eta beste hainbat horritu zituzte larik. Bigarrenez, egian, maia txaren lehenan, gosturte utxik zelamatzkien onkologikoan okupatutako hautsuetxearen desalojoa. Mu eta hartzaen eskutik. Eta azkenik lehen esan bezala gaurkoa, kalegira halai batekin emmanai genion koloreak gizarte gris baina beste gainhin ere digute guti. Gaur ta hemen, argi eta garbi esanhi dugu, erasoak eraso gure proiektuekin aurrera jarraituko dugula. eta okupazioa mantenduko dugula erabiltzen tresna bezala. zilegitasun guztiz gainera. Ematen diguten golpea aoitean indar gehiagorekin jakkiiko gara eta, goragun autogestionatuak, God of pastor, eh, herria. Bueno, hamentxe ba, izan ditugu esauket ziren bilbokoa, komentatu dute, eh? Egi auzoa, mara auzoa. hamen entzun dituzuen hauek, ba Donostiako gazte mugimendukoak izan dira. Eta ba, bueno, maiatzaren Kutxako egoitza zentrale, zentralean, eliten jarrera zapaltzailea, salatzeko, ba, da entzun duzuen hau eta bueno, ba, naiko aurreko gaien piskatari etorri zaigu, eta ba, orain, oparitxo bat abertopatzen dudan horri meiean, eta jartzen dizu edan, bitartean, ba magnizidiorekin, utziko saituet piskatxo baten engeiago. Zoi <tusurra> edo Me encanta mi condición cambio de tener de prisa para ver el... Sonriendo pa pa pa por esta condena mira Need keepers de trabajo se acabaron los problemas Suprimir la delincuencia y legalidad Pairola irratia, itziar plazanai, zeiralako euskal preso politikoa, egun frantziar estatuan aukate baitua, hain zuzen euskal herriti bederatzeren damaika kilometrotara dagoen fleurimero jizeko espetxean. Hemendik, elarazten dizuet agurbero bat guztioi, bereziki ausoko irrati librea bizirik mantentzen duzuen guztioi. Jaso bezarkada iraultzaia eta horma guztien gainetik, jarraitu ezazue askatasun oinak emititzen. Aupazuek! Ba, bai, ementxe izan dugu, jarri nahi izan dizu edan oparitxo hau, ba, berak ba, bere burua aurkeztu egin du, eta ja, esan digun, hondik etorri zaigun oparitxo hau, ez, flori inmero ba, kartzelatik, eta... Ba, bueno, ba, honek balio digu, ba, oraingo blokeari hasiera eh, emateko, izan ere, ba, dispertsio politikaren hogeita bosgarren urte hurrenean, eskubide urrakuetak, eh, salatu nahi izan ditu, ba, etxerat elkarteak, eta, jeepa, Ba horren kontura ba, mila bederattzenen dadala hogeita bederatan, hasi ba, ziren lanean ba, etxerate elkartekoak. era hemen ba, ba, elkarteko Bilboko kide baten esanak, ba, atzo egin zen ba, elkarreratzean. Egin dugu deialdia, Hego ba, Euskal Herriko e, Espainiako Gobernuko delegaaritzen aurrean konttzeataoak buruzera, etxeatek e, deituta. Gaurdalako oso egun e, simboliko bat, oso egun esanguratsu bat, gau gaur 2045 urte, e, ba orduko e, justizia ministroa zen e, Mujika Artzok publikokia e, abian jarri zuelako E, gure seni de preso politiko kontrako dispertzio politika era orokor eta sistematiko baten e, egia da mugimenduak ba urte da hasiziela pertzuak dispertzio mugimenduak baina deklarazio publiko batetik aurrera hasien ja modu orokorreta eta, eta arinean eh Madrileko gasatik beste Espainiako jorafia guztira mugitzen eh preso politiko guzti hauek orduan gaurko egunean uste dugu osogun eh beresia dela hogeta e, gost urte e, betetzen direlako deklaiotatik eta hogoaboz urt hauetan egorak eztulko e, aldaketarik izan behintzate politika e, penitentzeio honetan. Ba Oixe ez esan bezala ba, due hogeita bost urte dispertsio politikamartan jarri zala era izan ba, bezala. Ba, Elkarreratzeak burutu ziren natzo, ba, kideak esplikatu duen bezala, hirigune ba, guztietan. Elkarteak adieraz duen bezala, ba, despertsioak ez du sekula zilegita sunik eta gaur egun ez du justifikaziorik. E, esaterako, hogeita bost urtean, presoak bizitatzera joan diren emas, amaseisen ide eta lagun hildira errepidean. Ezkena amabila amabi betetan, hiru preso hildira eta larri gaixo diren amabil presoak ez dute oraindik osasunarreta egokirik jaso. Horrez gain, ondorio ekonomikoak ere baitu despertsio politikak. Etxerateke emandako datuen arabera, ba, presoen zenide bakoitzak, irurenda, e, iruro gehiatama sortzi euro gastatzen du, astean, mila zeirunda ogeita ma eta emerez mila zeirunda berro urtean, ba, oise, ba, euren zenitarteko egi, ba, bizita egine Uneo, Uneotan, lau presok baino ez dute betetzen zigorra euskal herrian. Eh, dispertio politika duela bost urte hasi eh, zen applitzen ba? modu orokor sistematiko eta kolektiboan etzeraten eraten hitzetan. Eskubideurrak eta bizentzutan ematen dela dio. Preoak zigortzen dituzte batetik eta zenideta lagunak bestetik. Eh, zenideak garelako zigortzen gaituzte, adierazi du Elkarteko bosera mailetako batek zigorrak, Bargatuz, igorre kondorioak dituzte fizikoki, e, psikologikoki, sozialki, baita familia esparruan ere, astu gabe kostu ekonomikoak eta bidean hildakoak. Bataz beste, mila bostun kilometro egin behar ditugu, astebururo. Zentzu horretan, ba bueno, beste hainbat, ba, bueno, beste hainbatez alderdi politiko batek ere, ba, zer esan, ba, imaginatzen dugu guztiok zeinen, ba, nola ez, ba, aprobetsatu du, eta, eta, pues, atendan ez gazteleraz, pues, se asumo abalkarro, baina, segutxiago, ez, beintzat, ba, bere elektoraduak ala, ala, segitea heliokelako barkatuko, eta, ba, bueno, ba, kongresuan, eta, euren jarrera gogortu behar omen dute eta presoekin jarraituz orain atzerrira goiaz eta 13an e, asteartean jakin genuen ba 5000 preso palestinar baino gehiago gose daudela ba Israelgo gartzelatan eh presoek Joan Den Ostegunean oda ba, esatzo parkatu baizik eta atzo ama 15 eta 18an hasi zuten gose greba ag agintaritzak atxilotu berri dituen palestinarrekin elkartasunez Eh, E m, bueno, bai botako dut ez horrengatza. Man News, E David de Palestina arrakatiera sizuenez, va ba, Palestinako agintaritzak atziloketa ferretarako daukan ministroak, e, adierazi du presoak e, e, zera eskatzen ari direla. Israelek utzi diezaiola kargurikabe eta epeketarik egin gabe pertsonak atzilotuta edukitzeari. Joan dena Pirilian epailerik gabe atxilotutakoen palestinarrek amaieret, amaiera eperik gabeko gozegreba hasi zuten, baita ere Israelgo gartzelatan. Antzeko egoera, 2000 amabiko akordio batek 2000 preso palestinarren gozegrebarekin amaitu zuen. E, akordioan palestinarren aurkako epairik gabeko atxiloketekin amaituko zutela adostu zuten, e, eta ba, martxotikona ordea, egun ba, dala arogeita iru palestinar zauden, oraindik atxiloketa ba, administratibo pean. da por tus intereses juegas a quitar perdonar la vida la la gente donde hombres quienes las perderes estás en toda tu voluntad en su objetivo donde él quieras eta orain bere baitan bloke bat osatzen duen Albiste txo bat dakarkizu egu izan ere, ba fas, bueno, fasismoaren aurka erronkari, tinko lema, lelopean, eh, bueno, aurregin dietelako fasistei erronkari. Albiste hau ere martitzenekoa da, mahirukoa. Eta ba, bueno, erronkariko Gazteko Arbat Plazaratu zuten, ba elkarreratze horren inguruan eta berau irakurriko dizuet. E, gaur erronkariko, gaur martitzenare martitzen da, da. Ama, Erronkariko bailarako herritarrok fasismoaren aurrean gure aurkakotasuna adirazteko batu gara hemen. Izan ere gaurkoan Hispania berde taldea erronkarira dator. Gure bailarari dagokion hartzaren gatazka hartu eta bere egin duela MSR mugimendu fasistaren adarronek. E, Movimento Sozialrepublikano da. Eh, esan bezala, Hispania berde, MSR, Movimiento Fascista Rena da litzateke. Alegia, diskurtso fasista sbaltzeko asmos zein militanteak bereganatzeko asmos SR k erabiltzen duen mosorroa. Talde hau fasistak ez direla esango dute, naiz eta ez dauden, ezert, eh, naiz eta ez duen ezertarako balio. Jakin baitakigu zeintzuk diren fasismoaren jokoak eta kasu honetan joko horiei kareta kendu baitiegu. Erronkadir da gobernuaren konplizitatearekin datos eta seguruenik ere indarpolizia poliziaen Besarekin. Bertako herritarrok bailaran fasistarik onartzen ez dugun bitartean. Edo zeinkeinu fasistarik onartzen ez dugulakoan erronkariko herritarrok mugimendu honi geure ezetzikandiena emateko antolatu eta altxatu gara. Beraz, fasistak erronkaritik kanpora. Erronkari antifasista. Euskal Herri antifasista. eta bueno ba seguituko dugu orain bebai piskat gertu datuko gara bilbaalderantz eta eta komentatuko dugu ba be goñako igogailuko langileek lan usteak egarri dituztela E, Albizte hau egoaztenean uriola.inforen bitartez ezagutu genuen. Eta oso nekatuta daude igogailuko gailuko bos langileak. Joanden iraietik, arazoak dituzte soldatako borratzeko. Izan ere hainbat soldatako zorra pilatzera iritzi dira. Horrela, ezin dugu jarraitu adirazi, diote ba, esan bezala uriola... Hori dela eta mobilizazioak iragarri dituzte maiatzaren hogeita tik aurrera eta erantzunik jaso greba mugagabera joko dute maiatzaren hogeita tik aurrera. Gurekin jolasten ari dira dio langileetako batek. eh e... Be, lankideak bezala, izan bezala, ba, oso unekatuta dago azken hilabeteetan bizi duten lan egoeragatik. 3 hileko soldata e, diren enpresak eta hile bukaeran 4 izango da. Horregatik daude dute mobilizazioak abileraztea. Eh, izan bezala amaiatzaren ba, 23an lanuzteekin hasiko dira, ostiralean izan bezala 8etatik ba, 10 goizeko 8etatik eta arratsaldeko 6etatik maiatzaren hogeita lau eta hogeita bostean, hau da larunbat eta igandean, eguerdiko hamabietatik ordubietara egin goituzte lan usteak, eta maiatzaren hogeita zei eta hogeita, hogeita, hogeita zaspian, E, ez dutela eserregingo aurreratu dute eta enpresaren jarreaen arabera ba, maia jatzaren hogeita sortzitik aurrera greba mugagabea egiteko prestagertu dira i gogaiuko langilak Horrela e, balitz ba, gu txienengo servitzu batzuk esarriko lirateke eta bueno, ikusi beharko dugu zelan datorkien ea, lortzen dugun euretakoren bat elkar, elkarrizketatzea programa honetan eta eurek bepiskat kontatzea zelan dagoen enpresaren kontua eta zelatan eludiren baitere barkatuko idazue egoera honetara. Gero, baita ere komentatu uriola.info que oparitu dugun beste albiste, beste, albiste txoa eta Pirilian ere, ba, langabeziak gora egin duela bilbonez, ba hori datue korrela esaten dute antza, ba, Pirilian ma e, e martxoan bainoen da berrogeita maika langabe gehiago daude bilbon, guztira ogeita mila Ber, eh? Ogeita mairu mila eta larogeita mairu langabe daude e, Eta bueno, lan esparruko sektore guztietan eman da gorakada Eta ba, bueno, oixe, beste, ba, or, beste batzuek esaten duten bitartean baina ja, langabeziaren o Eta sea, ba, saltuen eta bukatzea arda goela ba, Ara non eta amen euskal herrian bueno, E, soa, supuestamente beti danik va ba, langabezi eta tasa basuenak eta egon diren parte estatuko parte honetan, ba, ara sorpresa. Bueno, bate daki, esaten dute leangabeziak bera langabezia bera doala, baina pues bate galtu barko baita ere andaluziakoei ber se se, se duten guti honen inguruan. eta gero baita ere, ba Bueno, ene geskotaka exactamente be eta edo diardu gehiago albiste honek, baina bueno, bi protesta bateratu egin dira, egin ziren atzoko, eh Saderren enpresa sorrotzatik alteratzea eskatzeko. E, Bilboko gauzo den elkarteak, sorrotzako gauzo elkarteak eta Kanala Saninasioko gauzo ki den elkarteak, ba bi elkarretze bateratu e, deitu zituzten atzoko, ba Saderren enpresaren leku aldatzea galdegiteko. Saderren enpresa Bueno, bi, bi protesta egiteko asmoa daukate, bueno, em, bi protesta egin zituzten itsasadarraren albo bakoitzen bat eta bestea sorrotz. Itzordua garratzaldeko jazpiretan izan ziren Sader Sorrotzatik Kanpo Lelopean eta alik eta bueno, jende Kopurugeien biltzea nahi izan zuten, guk ez daukagu daturika zenbat jente batu den, baina bueno, eh bi deialdiekin saderri zein instituzioei bai Eusko Jaurlaritza bai udalari enpresa horren bargatuko idazuen. Eh? Enpresa horren beraleako leku aldatzea eskatu nahi diete. Era berean instituzioei airea airearen kalitatea normatzeko kabinak esartzea eta lorturako datuak irita luzatzea exigituko zaie beste behin. Hondakin arriskutsuen tratamendua eta ungarrrien fabrikazioa da Saderlantegiak 2008etik sorrotzaren egiten duena, Eusko Jaurlaritzaoko inguru mensailaren baimenarekin. Eta Saderren badu bai ondoriorik sorrotzan bertan sein inguruko auzoetan, besteak beste Usaingo Dura usaina, azetona edota lindano usaina izan dugu, eh, estarriko narritadura edota sorabiak eragiten dituelarik. jo eta ariaren... Osa, oi, gaur ruselan nabilen. Telefonoaren bestaldean daukagu gure eguneko lehenengo elkarrizketatua ba, kaixo gaon. Aho, bai, bai, bera deustuko gazte bada, eta berarekin gaurkoan baitzein godu gu, ba, atzo... Bueno, atzo izandako kontzentraren arira, ba, deustu aldean, ba, gazteriarekin gertatzen ari denaz. Eta, zer da, exactamente, zer da eta egin zen atzoko elkarre e, bueno, at Atxokolkartaratsa e, pasan artean bueno, es baratu gazte honetan azten dean eta motizean e, uki genituen e, deustukoak diren hiru gazteren hausia, e, e, za horre baitik genuen eta aparte dauka gore bai e, kainaan ama sortan e, beste bi deustuko gazteren hausiaak.eta e, horretik matxokol e, kartaratsa. Bai, bai e, bueno, azkenengo urteotan pues su comentatudo su, ba, ba, ka, mm, kasualia va, e baina deustuko gasteriari bata dela edo bestea dela, va, ba, hostia polita jauzten ari zaizkio. Ta comentatualdi bai. gisu pizka bat zer dela ta edo prozesu esberdinetan bai. dauden epaitua gaste hauek? Bai, bai, ba momentu honetan 12 eh, dira gaz, eh, dauden gaste epaituak, eh, eh, lehenengoa, bueno, irabizendra, eh, Erreiko zera maia fe, ba, dauka terrorismo agoratxa e, gaitik, eusik dago, eta oraindik bueno, duten e, dago hausia izan arte, e, da, e, López Peñaren hilketa e, salatzea gaitik. E, gero, e, de, bi, bi grebalari, e, duela iru grebala egintzen, e, e, izan zen greban, e, bi hausi beratu dauzkagu, haus e, honetakoak e, ere bai, E, gero bauz de lau gazte e, am, emeiruan e, global ba, foro globala bai foro etorri, or, te, or, bai ori a FMI eta guzti horiek etorri zinean, e, bilbora bai zilu oien harira eta bueno eta pasan, bueno, pasan astean eki genuen hori e, paike, beste paiketa bat e, e, paiketegi aurrean e, aus, e, atxilotu oien Oien atiba sala ketaiteko e, ba, gaurrean egon ziren e, gau horretan ide zertifikatzagitik eh ba hori beste hori ba, begi dugola azto honetan eta ustez bueno, bueno gero Sierra ere bai eh dago e, bere garaian de seguir la legalización zalatzagaitik eta ba bueno sa buen e mailuan dago nauziperatutakoak eh beste Duela gutxe ganden hori interneten egiten duten zareka horretan, ere bai, e, terrorismo horretzak bat e, epa, bueno, e, hori, e, juizio haukiko duela. Bai, baina, orduan, guri burura etortzen zaigun beste galdera, ze gertatzen omen den, ba, gazteriarekin, beldurra omen dizuete edo, ze guek zelan, ze egiten dio zuet, ba, ze askotan, ba, kigu edo, zu, bueno, Edo, sumatu dezakegu atxiloketa eta detentzio guzti hauek eta procedura guzti hauek azten direla un poco en plana dedillo. Eztakit, zeuek zela bai. nikusio zuen hori eta ze egin du zuen horren harira. Bueno, azkenean guztu dugu, bueno, dela horia burdal berez igual. Derrepende amabi direlako, e, 2000 abederatxitekeuna, mo, eta duela urte bat baino egitziago zei bakarrik ziren gaztau txiperatuak, oza, da pizaldei baina, bueno, hau, ez da, oza, de ustu ez da estetzi bat, nik ustu euskaderrian Beti pairatu izan dugula. Igual, orain are ari dela edo beste sektore sektorde batzuetara edo gazte gehiagotara heltzenati da. eta horregaitik egin dugu hau azkenean saiakera dinamika bat aurrera eramateko gazteen artean, dinamika bat aurrera eramateko saiak er azkenan hori egiteko, ez da errepresio, errepresioaren errepresioen zer dagoen eh, ez paiiketa guzti hauek. El, En, lista ba, zerrenda berean jartzea eta kontestu baten jartzea eta baina ez, ez dugu uste bereziatanen ikori e, den, denbora guztian gartzen ari leku guztietan, eta bueno, guk daukagu sortea desgrazia, mairu garela eta deigarria dela, eta horrekin dit behar zerbait egin dezakegula eta beharra dagoela mm. eta beharra ikusten genuen horrei erantzun ebateratu bateu eta gazteak gainera izatea gazteok defendatzen duguna Mhm. E, bai, eta komentatu zu, bo, komentatu zuzunagatik, ba ulertu dezakegu berez dinamika auzo mailakoa dela, baya, bai. imaginatzen dut baita ere ba kontzentrala Bilboko, Gazte eta, ja. Nahi dut pentsatu be eh, bai, eta bai, bai, bai, bai, Gaziak bai. etzirenak begurturatuko direla. Bai, bai. Baina ze zelan analizarete dose ze, se hasmodau kasu ba, mobilizatzeko eta zer antzun somatzen dozu osoaren aldetik. Ba, bueno, prinsip... Osa, oraindik e, duela iru guzti... E, Oduela iru guzti... Ui, Duela iru guztiak egin genuen lehenengo asamblada. Ta, bueno, oraindik ikusteko dago. Gau gaude baina zer ikusten dugun, ba, uda... Osa, uda ja pasatzen denean, jarduko, bueno, jar, jarraituko dugu gugulan egiten, badaukagulako hori opaiketa batekaina dena mazortzian, baina gero ja berrartzeko, ba, igual forma kuntsa ba, egiteko, edo jardunaldi batzu egiteko, errepresiade inguruan edo tagero zabalpen lana egiteko, ba Gazteregi lehiagon artean, segun, bueno, orain momentu honetan ba baude, bueno, nahiko, baina baina bueno, lehiago lehiago tarala el chaval don Bai. Ba, bai, bai, voila. Ez ez bai, hori dira gure gure asmoak, ezakitu hori da, osea gogotsu gaude eta hori ikusi ikusi barko du, oraindik ba birua ze bakarrik ara matxago lanean el Bueno, Ba, baina ja zeu komentatu du zure forma kuntzarena nikuste be bai jende askorena hautan egon dela igual gaur egungo gasteriak ez duelako bisizan bai represioa invisitzen ari garen bezela, ez? Ba deitutako krisisial lig honetan, ba gero talatzagoak etorriko zaizkigu. eta ba komentatu duzuenez ez formakuntzarena, ba Niri beintzat interesatik, bueno, ez dakit non, non dike honora imagiatzu eta asamblada oietan o bilera oietan ateako zala, gaiak, baina zelatan ikusi izan da beharrori edo gazte, gazteak direnak eta oinari direnak bizitzen igual beste gara batzuetako, batzuetakoak eman dezaketen errepresio molde hauek, ze... Se oi, se bear se ikusi dute eren euren buruak eta atxilotuak eta prozesuetan sartuak ez daudenek be, zela nikusten dute euren etorkizuna ba. Ba, bueno, eh nikuzut, ezkenean, eh, bon Bargatu, errepekatu al dia suapur bat, ez que... Eh, lasai, lasai, ez, pizkada diinotu, bah, komentatu zuen, ez egin goditu zuen la formakuntzak, imaginatzen dut, bah, barne, esta bai daoietatik ba, atera, kozirela, ez, bordoan pizkada... Hori, kuxen genuen beharra, eskenean... Eh, bueno, ni guzti dut, hori, beti eman dela represioa, eskenean gara... Eskenean eh, gara, eskenean, hori, izan dela, eh, daudela, gaztea, que, bueno, egin ten dutela lan publikoa, esakitxer, Eta eta bar baina badude beste gazte batumaz e, be gauza asko da baitik asko gaitik hasi az, dira hori e, esan duzuna ez da errepresioaren mudeak aldatzen ari da. eta azkenean horren aur azke, narketa bat egiteko ere bai. Uh -huh. eta e, formakuntza falta edo guzxiez azkenean errepresioa boiku batdakigu lan sistemaen sistemaal are e, sistema aldatzeko helan egiten dugun bizartetzean. E, kolpea ke torri, direla, o sea, eskenean badaguela hor eh, tsai bat eta bere tresna de represión dela gure aurka joateko, ta eskenean horren aurrean ere bai, eh, nola baiteko ikusi informazio egiteko, eh, beldurra belgaltziko edo ez dakit nola da, baina horregaitik ikusten zen behar o sea, bai. Eh, lantsko, dagoen jende hori garetut diazuna, eskez, ez dakit nola nola esa, o sea, Pues la que va gara eta nik gusteu dut hori ba bere lagun artean eta alduen moduan eramaten duela. Bai, bueno, ni be bai ikusten dudanagatik, ez? pa ba, comentatu zuen ba prozesu eta dinamika hauek asi egin badira beintzat nik egin dezakeda nola irakurketa be bai kikiltzeko asmorik ez dagoela, ez? Zuk bai joen comentatu zui egin bardala eta eta asmori be bai hor badago implícitua. Bai, bai, claro, claro bai ez dugu, hori, osea, ez gara biktima, o sea, bueno, utchenes gure hori ez da biktima, osea, izan nahi dugu, no, sea, gure lerretako ara borroak merezi duela estado, osea, honen gainetik azkenean borroak merezi duela, ta naurrean egin bar dugun bakarra da, ba, bueno, bakarra, eh antolatu, informatu, prestegon eta alik eta geien, Jaerkin, ze etorriko dira hori, edo etorriko da orain reforma berria, eh hori, la de gordazas, aqui Egon goi dira, eta ja, internetetik ere bai, jende gaur ere bai egondira biatxilotu estatu espainiolean e, Hau aurrera doa, eureka aldatzen doaz, bueno, ez asko baina aldatzen doaz Eta gure bai horretaz gau izan behar eta erantzuteko gai izan behar gara Horretan gaude, ez dutuzte hori ustuzte rion ez beti egin duela, bye. baina bye, bye. horretan gauiz e, jarraitzen Jaraiken. Bai, zuke esan dozuna, zer represioa beti existitu izan da, igual moldeak aldatzen doaz edo beste molde zarbatzuk berreskuratzen, baina, baina bai hori, zuke esan horrekin guztiz ados., Ba, bueno, ez dakit gukuraldetik ya beste zer galdetzeko, abazkenengo... Ba, komentarioen bat, edo, ze hoz, erraipatu nahi izan, eskero? Komentatu dozu hor, ja, ekainian badagoela beste paiketaren bat. Bai, ba, hori. Ba, ba, bai, hori. E, ba, ekainaren amazortzian, e, e, bi duztuko egazteren e, paiketa dagoela, e, kabakazen, inigo kabakazen urto horren honetan, e, kartelak jartxeagaitik, e, zipaiokar jatuz dituzten, ba. e, kasualidaz, eta eta hori ba animatzen dugu jenea bai e, suposatzen dugu zerbait egingo dugula, e, epaiketa eguna baina aurretik baina orainke ez dago xahstuta eta bueno pa epaiketa epaite, epa, egongo gara epaiketa egunean eta beste hau hori ezkerrak ematea Betxar, tiki, ah, lasai, lasai, da. joe Ez, aparte, ba, oraindik igual Datapiskatu urrun Samar dago, normala bai. ondino Ez erre zeukitzea, baina gubea Diegongo gara eta ba. zabalduko Dugu, ba. zabalduko ditugu bebai De zabu, jaldiak da. eta, bai, bai Horretarako gau de beste gau zabatzuen artean Bebai ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba, zeuri be eta ba. Ondo bihita animo guztiak ba. Deuztu alderako Baina, ba. ba. ba. millezker, gabon Pero a mi eso me da. Tabai entzuleogiepa ene norantz axo na shen. Eh, bai bai, moduan, bai kisue, beti beti akatzen bategun bar da eta gaurkoan ba justu azkenengoa momentu honetan mikroa irekita utzi dut hasike bateraki zelango zer entzun diguzuen baina seguramente oin, elkarrizketan elkarrisketana diren kontuak izan direla si Eta ba, bueno bai ba hoize izan bezala ba badukagu ianikamen ba eguneko bigarren elkarrizketatuak, aixo gabon. Apa gabon. Vera zenetekoki de bada eta ba bat horren astean egingo direlako egingo direlako liburu anarkistaren azoka ez da. Bai. Eta, eta bueno, eta liburu anarkistaren azoka, zenbat, zenbat garren urtea jadanik ospatzen dela. Amargarrena. Amargarrena, bai, eze bai, bai, bai, ez, ez, askar bai. pasatzen dan denbora ez. Bai. Eta, eta zer dela eta Uu. ze kontestutan edo sortu zen eta gaur egun zer dela ikusi da beharra edo Pues jarraitzeko ba, lan hori egiten edo jardunaldi hauek egiten. Bai, bueno, ba sindikatutik ikusten gen duen horrelako e, ba, esparru bat falta zela Bilboko Kultura Libertarioan edo Arlo Libertarioan, Arloarrek ar ar an anarkistan. Beraz, e... <laughs> bai, bai, taliatu egin naiz. <laughs> Eta orduan, ba, hor ikusita eta, eh, han nimatu ginen, eh, liburu anarkistaren asoka, ba, eh, prestatzera, ta, ba, hemen jarretzen dugu, ikusi dugu, funtsionatzen zuela, posiblea zala, ta, handitzen joan da, handitzen joan da, lekuzez, ze, bueno, lekua txikitzoa da, ta, dugu gehiagorik egin, guztatuko litzaiguke pila bate argitaletze kartzea, ta, ta, banatxalea gehiagoekartzea, baina, bueno, meintzatzebe forman edo, e, eh, e, eh, e gaietan eta kalitatean handitu eginda. Bai, eta komentatu duzu, ba hori ba hemen Bilbon dagoen igual kultura anarkista horri ekarpena egiteko hasmozelan, selan ikusten duzu, ikusten duzu, ba giro hori. Hau da, eragina izan du baita ere, o sea, azoka, que eragindun nolabait bate datzen. Gero eta jente gehiago gerturatzen da, edo begio behagoz ikusten du, edo... Bai, bai, bai, gauzabiak. Gero eta jende gehiago dator, e, jende guztia ikusi dezakezu bertati pasatzen, eta e, gero baita interesa duen, edo, bueno, e, kuriositatea duen jende gazte asko eta esain gaztea ikusten dugu baita, eta hori oso interesgarria da. Gero eta gehiago gerturatzen dira, eta horrela, ba, gero eta gehiago zabaldu ditzakeguz gure ideiak. Uhum. eta, bueno, lehen justegon gara komentatzen ez, ba, justo, ba, supe komentatu didea, su ba, interesazen eukala, precisamente, euskera segiteko elkarrizketa hau. Azkotan, ba, beste sektore batzuen artetik eta egoten da nahiko es, ez, ma, ez dakitzea, ez, atrebatzen zaik eginu hauen, plan de, uin, mmm, komo txatana, bai, zedo lan, bat, ez da? es, ba, precisamente, Emen bizi dogunegoerarekin askotan bain sentsibilitate punto bat igarri dalako eta zuke justo horren unaria ba comentatu ideasuna itzen dula, eh, euskeraz egin. Ze ze enborlasio edo daukate hemen es anarkismoak eta euskalgintzak edo euskal kulturak. Bueno, nik uste dut gero ta gainera u jende gasteari esker da, eh? Gero ta, ta diferentzia gutxiago dago lenegia da basegoela horrelako ez dakite mantu beltz bat e, e, sindikatuaren e, gainean edo giroan giroanarkistaren gainean ba, e, nasionalismoa gatik edo bueno, ba, ez dugulako aberririk nahi edo ez dugulako estaturik nahi. Baina hori aldatzen joan da nik gainera herrietan egin bat jende gazteari esker. Ba, jendea ikusten ari dela, hori ba, ba eta bueno, anarkistok ikusten dugulako edo beintzat nagusienak hori ba, aldatu behar dela ta, E, euskal kultura bizigarela eta defendatu nahi dugula. Orduan, gero eta presentzia gehiago dauka eusker, euskera eta baita kulturak ere. Bai, eta, bo, zukumentatu duzu hori herrietako gazteak eta holan e, lehen gaina justo hitz egiten egun gara eta komentatu dizut ez, ba, hori ba, lagun katalan baten historioa eta bantza ba, ematen dauk, ez, edo bintzan niri sentsazio hori ematen dit, ba, katalunian eta asko ere normalizatuagoa daukatela Nik ez dakitze puntura arte nik egin dudan irakurketa dabe bai, izkuntza bera normalizatuago dagoelako. Bai, ino eski, klaro. Eta gero aparte, ba hori esu komentatu zu noerrekin, ba igual herri txikietan eta, ba, polarizazioa beti izan dalako, edo peneu izan bueno, edo eskera hartzea. Bai, eta gero, ba dago, ba, beste belaunaldi batzuk gara, eta euskal kulturan jaio gara, eta ez dugu, e, e, badakigu banantzen e, e, abertzaletasuna, Eta, eta kultura edo edo hizkuntza. Bai. Baiz, e, hor, horrek niko imaginatzen dut ba, herrietakoak diran pertzenei, es ta barnegataska hori somatzea edo izan bizitzea, ba nahiko be bai, violentua izan bardala nolabait, es? Nahizote san azkenean suk zure bizitza hizkuntza baten bizi bizi duzunean, ba precisamente topatza igual sub militatu nahi duzun esparru horretan, ba tipo tal ka quedo, ¿es? Ba tenzioa kelego. Bai, baina, ke bueno, ni gero ta arrasago daukatela, ze gero ta esperientzia gehiago dago munduan edo gero ta e, pertsona gehiagorekin hitz egin dezakete orriburuz eta puntu ikuspuntu esberdinak eh esagutu ditzakete. Bai. Beraz. Bai, eta ueltatuz ja sokar baina, contura, bueno, baña sartu aurretik ja a fondo eta euskararekin ja bukatzen joateko, edo beintza nidaldetik, ba gai horrekin bukatzen joateko, eh Ba, ziko gara igual pizkabat, ba, hori, ba, produksioan arkistaz edo itzegiten, ez, kultura produksioaz. Uh -huh. era hola, en plan, pregunta unpoko, bazi, ne mala persona. Eee, Liburu... e... libururik edo euskeraz den zeo zer topako dugu azokan? Ba, <laughs> es. <laughs> ba, kitzaiatzen gara topatzen, eta, e, bueno, oso oso interesgarri bat eukiko dugu. E, Kaleratuko da azel Luzaharra garen e, azkenengo liburua, bai. egia esan ez dakite Euskaraz edo gaztelani azdeen, bera, normalean Euskaraz it, e, idazten dau, baina azkenengo liburu hau ez dakit, dute uh -huh. e, Euskaraz dela esan, ez dakite, egia esan. Baina, bueno, saietuko gara azkenengo gauza bat izan da, azel laguna da, eta, bueno, bera, Argentinan bizida, uh -huh. baina saietuko gara bi eskaipes e, horrelako itzalditzo bate moten edo elkarrizketa bat egiten modu informal batean, Mm -hmm. Eta, bueno, behintzat presentzia hori, bere euskaldunada, eta ziornago euskaraz egingo duela, mm -hmm. elkarrizketa hori horregongo da. Bale. Eta, orain bai, ja, elduta, ba... Gauzatxo kari? bat, claro, bat. nire ez dakit zerrekarriko karri, duten beste argitaletzeek. Aha, karo, beraz claro. Berazzaia da. Claro. Eta zer ze argitaletzeke do parte hartuko dute? Ba, bitu, daukagu aldarul, virus, eh, DDT... Sorgin kale banaketak, eh, fundacional Senmon Lorenzo, pepitas de calabaza, descontrolet, eta eh, la mala testa baita, uh -huh. eta eh, la uh -huh. Tal Baten bataztu egiten saiz... Bueno, ba, barka gaitzatzen ja, Barka gaitzatela <gülüyor> Eta, bueno, la, e, oiko lagunak e, Duela gutxi gerturatutakoak Edo zer relazio daukazu Bueno, ba, goek? danetarik dago e, Amar urte gurekin Egon direnak daude Eta baita aurtean lehenengualdizetortzen direnak Bai, edanetarik bai, dago Eta, ba, precisamente bai, bai Eurek, eta baita, ba, igual Bueltatxoagitera joango garenok Zer topatuko dugu? Ba, bueno, pilla bat, amargarren urtea da, beraz aretu egin gara, e, asoka polit bat egiten, e, potzoloa, bueno, behintzat maitasun oso segindugu, eta, bueno, ba, estanetatik aparte edo liburuetatik aparte, hainbat e, jarduera ezberdin prestatu ditugu. E, beti e, liburu, tza, liburu, le, liburu gintzarekin barkatu, ba, bueno, horren arloan, ezta? Adibidez eh, itzaldiak dira, liburu orkespenak, eh, idazkuntza taierrak baita, humeentzat eta nagusientzat, eh, poesia irakurketak, testuan anarkisten eh, irakurketa dramatizatuak baita, mm -hmm. gero paella bat egongo da hortik, ez denak artelean agertzen, <risa> ah, ah, bai, ubiltzen denaren txat, eta... Eta hori da dana. Hori ba, espadan ez esan egunetan da, da. Espada da. gertzen kartelean, ba, nahi duenak dastatu, ba, gerturatu da, diagun bietan ez da. Eza? Eta, bueno, baina... Ata kontzertua baita abarkatu. Eta non, nera noiz hori ba. Kontzertua, izango da, ba, azkenengo jarduera ya, e, igandean, egoita bosta, e, guerdiko ordu bietan. Eta bertan plazan. Gau, ez plaza. komentatu, baina ez dakiten egin egin egin egin egin egin egin Eh, bueno Tokia ba, historikoki bertan egon baina gero eta terraza gehiago daude berda, segon bergaro burrukatzen beti Ay, Tipo eh, ondartza da joaten dire. Eh, bai, baina terrorifiko eh. Maia huiz dago planoan <risa> Osa, iban bergara planoarekin Udaletzeko <risa> planoarekin, maia huiz da gertzen mugitu, mese, beste laskes gara sartzen Pasada bat da eta, Baina, bueno, ala ere Ja, ogeita lau eta ogeita bostean, da berez asoka, baina egun batzuk lehenago beste kintzabat egongo da, espiskaratasiera emango diona Hori da, hori da. Asoka irekitzeko, maiatzako ogeita bian, ostegunean, e, arratzaldeko saspiter dietan, la bolsa iraikinean, egongo da e, repensarlan arki aliburuaren aurkezpena, bere, bere idazlearen eskutik, Carlos Taibo. Bera ezin zen azte buruan egon, ze bere amazaintzen dago, Eta orduan, eskeni genion, ba, ostegunean, etortzea, portzo bat irekira irekiera emoteko asokari. Ondo da, la, ba, irabrindu boka, ez? Horri da, horri da. da. La... Lekumugatuak daude gainera, ze lekoaz da oso handia, la bolsan gaude, baina ez daukagu oso areto handia, beraz, ze nahi duena joan, ba, <laughs> unpoko elkulo, zebestela. <laughs> bai, eta, bueno, eh, komentatu diguzu, ba, ekinzen aldetik eta, ba, gongo dela, ba, oixez, ba poesia libertario irakurketa, eta uh -huh. testu libertarioen dramatizazioa beba, beste, Bye. urren gogunean, igandean, eta lehen komentatu dizundu dana, holan of the records. Ze behar du testu batek, ba, precisamente ez, anarkista edo libertarioa izateko? Bueno, ba bazda kitzer behar duen, egia esan, ba, ba, bueno, ba, azkatasunean, eh, E, oinarritu behar da, noski. Baina guk adibidez irakurriko ditugun textuak dira antzerki lanak eta dira autore libertarioenak edo berez e, textu libertarioak. Adibidez, e, bueno, az dakitzi hur e, nola egingo duten ez dakit hagu e, definitiboa den, baina bueno, adibidez hitz egiten ari gara muerte accidentalde unanarkista, dario forena, oso testu gomendagarria benetan alduenak, ba, irakurri desala, ze oso testu potentea da, oso kritikoa taldi berean oso barregarria, barrutik militatzen dugun horentzat, piagat gauza ikusiko ditu zue e, iz, izladatuak, zuen bizitzan, ze oso testu hona da. E, Harold Pinteren beste testu bat, Eta Fernando Arrabalen piknik e, testua antimilitarista dena eta oso barregarria baita. Guztiak uh -huh. oso gomenda barriak, beintzate ba, ezin bazarete gerturatu, etzean irakurtzeko oso gomenda Baiz, egaldetzen nizun, askotan joaten garenean espero ditugun testuak eta izaten direlako ba, politikoagoak, egon bai. txegoak eta holan, baina badaude aukerak bebai beste esparruatzuetatik gauzak berpentsatzeko. Hori ez? da, Taiboren... niretzatorio oso interesgarria da, zeleku gehiago tarraeltzen zara, gainera egun osoan gaude bueno, eta e, ikusiko dira, asokan bertan oso tekstu politikoak, bai. oso ideologikoak, eta ba, beste gauza poetikoago bat egitea, niretzat bentsat, interesgarria da. Bai, askotan astu egiten dugu, ez beste bai, expresio da. bide... Un dupolita. <risa> bai. Eta... Bai, bai, poesia. Poesia es, es bakarrik, es literalki, baiziketa. Oien, ne, zer da... Arte, arte, artea. Ah. Ikusitai <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> tutori que egiten eskuarekin, ta, eh? ne, ba, gerturatu garko gara. Bueno, ala ere gukiro laki deo, gerturatu gerturatu gara. Bai, bai, horrego engozarete. Bai. Goiz osoa, eta... eh, larun bateko goiz osoa, iaz bezala, oso plita izan zela, gainera... Eta, ba, ba, zuzeneko irratzaioa egingo duzu ezta? ta? Bai, bai, egotak bai, gauza guztiek ondo funtzionatzen baute behintzat. Gukure bai. aldetik dana jartzen dugu gero ya ordenadorek ez paute funtzionatu nahi. Bai, bai. Ta, ka hori galdetu bar, nizun be, ba, ka hori duela gitxina bilela irrationetan. Ta hor duan, ba, irrationan bertan behin ez zaitu okurritu, justo aurrean zaitu dala okurritu zait. Duela, oza, sea, egezti guakarrik irola irratiak partartzen duela horren modu zuzenean. Bai. Bai, eh? bai, bai. Za imaginatu... Pasan urtean ur, uker oker eta oso esperientzia polita izan zen beintzat guretzako eta ba deitu saituztegu berriro. Bai, bai. Guk bakizue, osea, gero ta hobeto egiten ditugu gauza horiek, be bai, asi ke. Guretzat be bai esperientzia politak izaten dira u languak. Eta... Ba, bueno, olan piskabat, komentatu zu gainetik zer dagoen, ez, gutxi gora bera zetopatuko dugun, e, piskabat igual esplikatuko bai guzu programa ba, bera horretan? Bueno, ba, baitu, aziko gara larun batean, bueno, goiz osoan egongo da horrirola e, lan egiten, ez ta? egiten ta asaltzen, eta alkarrizketak egiten, eta purtsu batan dagoen giroa saltzen, eta dibidez amarte erdietan, hasiko gara aurrentzako idazkera taller batekin. Talde zorkuntza izango da, eta tipo 1.2 usteu teingo dutela ustiok elkarrekin eta etxera eroango dute eta gero nagusientza ta hau ama helduentzako idaskera e, sortzaile tailer ireki, ireki bate egongo da eta bueno ba, e, plaza mugatuak daude irakasleak e, zenbat diende kontrolatu dezaken, eta oso jarduera polita izango da se bueno tipoa a dramaturgoa da bera ta pf, oso irakas nire, nire irakaslea izan zen orain direla 15 urte eta oso tipo ona da eta xiur nago asko gozatuko dutela ta espero dugu eh tallerretan egiten den bueno sort lortzen den emaitza gero irratiean irakurtzea posible baldi eta a jendeak lotzeriko aldin ez baduka. bueno bestela joango galgara be bai grabadora batekin eta horren hor dugu ta pero entzungo da irratiean be bai eh? <risa> baina, ondo dago, jakitase grabadoras gendeukan pentsuata eramatea que... <risa> ba Baitu, apuntau <risa> bai. <risa> Eta gero barratzaldeko bostetan poesia libertariaren irakurte, irakurketa daukagu rebertxo kolektiboaren eskutik eta, bueno, ez dira beraien tekstuak izango batzuk behar bai baina horrelako rekopilatorio bat ingo dute eta, ba, plaza osoan e, entzungo da eta gero zeiretan Dolors Marín dator, dala oso historiatzaile txaila e, esanguratzua. E, niri asko, bueno, pertsonalki asko gustatzen zaite egiten duen lana, gainera, eh presentzia handia ematen dio beti emakume e, anarkistari eta beraz azkenengo liburua aurkeztuko e, da u, deitzen deitzendela, eta da istegiantzeko bat. Justo gainera azokarako e, aterako da. Espero dugu bertan eukitzea, se claro gertatu daiteke edo singausa dakizun nolakoak diren gauza hauek, baina espero dugu bertan eukitzea liburua. Eta asalduko dugu Dolores e, berak, eh ba, va ba inguruan egin duen lan, da e, nazioarteko nasio buruzko eh iztegi bat. Uh -huh. Non ba termino guztiak esalduko dizkigun, eta errepaso historiko bat egingo du, eta talbakoitza, aurreratu tu dugu, talbakoitza, emakume batekin azten dela. Ah, Enma Golman, edo Luis Michel, aha, aha. eta bueno, garrantzitsua da. Bai. Nire ustez. Bai, bada bada. Eta bera, oso, oso idazleona da, eta mm, oso jatorra, gainera, ziur nago e, interesgarria izango dela. Bai? eta e, iganderako eta iganderako hamarretan ba, bueno, nirekitzen da soka larun batean bezala eta hamaiketan testu libertario bueno, antzerki irakurketa hauen e, e, antzeslana ikusiko dugu eta hama bietan E, oso tipo interesgarria da torbaita, peperri bat, ziur nago asko kezagutzen duzuela, bere izan zen e, ajo blanko aldizkariaren e, sortzailea, bueno, edo sortzaileetako bat. Mm -hmm. e, ajo blanko oso garrantzitzoa izan zen trantzizioan, e, oso, bueno, nik uste dute e, aldizkari kontrakulturaletako lehenengoa izan zala, eta bat urtez egon zen lan egiten, eh bat urtez gutxi gora bera eta 2012an bueltatu egin san modu digitalean baina ez dakit oso ondori nola geratu zen, uh -huh. Dana kontatuko digu. Uh -huh. Nolako izan zen eh Ajoblankoren historia oso interesgarria dala eh. Oso oso interesgarria. Uh -huh. Eta gero ja bukatzen joateko edo eta gero ba abeslaria daukagu, bakarlaria, humanos intentándolo cantautor eh sin personalidad. <risa> Eta horrela emango diogu bukaera askari. Ondo, ondo ba, plan polita, bai Eta... dugu eguraldi ona egitea. Ia <risa> posible, posible den eh. hemen Bilbon, bai. Eta... Bai, egun hauek naiko de sentatea dira, bai baya, akimu, izan daiteke. Ja duen, bai. bai. Ba... orain eh, egingo duguna izango una falsa despedida, se justo orain programa bat dator grabatua dagoena gukau grabatzen gaude, orduan, neizta biharrentzungo esten, web horri aldean nentzun da, Bye. beraz, ba, hori, ba, zuzenean entzuten gaitu zuen onzat, ba, agur, eta osorik entzunei baldin baduzu, eh? ba, bak, iso gure webgunean egongo dela, ba, elkarrezketa hau. Bai, ze, azkenean askotan gertatzen zaigun gauza bada, baina, bueno, tira, gaur naiko adibilinas eta baintzat aldatu izan dut. Aukera hori daukagu baintzat irratian, grabatu ezkero, bajarraidezak egula. Eta, bueno, egia esan, nik asko gehiagorik erik bezneukan ez, e, galdetzeko, baina urrenguaren programa eziz horratzea aldera, baina naiago izan dut horrela egin. Eta, ba, hoxe, ba, jentea animatzeaz gain, ez beste zeo zer rastu zaigun, baina... Ez da ba tas kanifa. Ba Jaian de bustia eh, azokatik pasatzen ta, ta espero dugu nahi duzuen liburua aurkitzea. Bai, ba hori esan bezala gube bertan. zuen liburua. Gu izango gara. Baita ere, ba zapatuan komentatu duzun bezala, ba goizeko 10 aurrera or gutxi gora bera, ba gertatzen diren danak eta gertatzen ez direnak ere ba kontatzen. Osondo, lehenan. Entzuleok, ja, bagoaz programa bukatzen, bai, utzi zaitu zaituetamen luse musikantzuten, magure magnizidio taldeko lagunak entzuten, eta, bai, aguniai despeitzen ari nintzen, ze, bai, kisue, bainzat, jendea animatzen denerako etortzen, zaindu ba, egin bar dugu, bai, es, jentea, gubetea animatzen ditugulako etortzen, eta tortzen, eta tortzen, eta ez ditugu gor bertan, bertan bera utziko, ez. bai, bueno, E... Agendari hasiera nola baita ematen jugateko, ba... Komentatu lehenengo eta bein, ba... Gaurko eta biharko egunez E... Jarraitzen dutela jardunaldi katalanak, eta ba... Gaurkoan, ba, langile borroka herrialde katalan eta, eta greba mugagabearen indarraren inguruko itzli bat izan da, ja beak berandu dato zela, baina hau da dena ostilaletan programa egiteagatik. Eta ba, bihar zapatua namaz azpian egordiko ordubietan ba, ba azkari herriko ia izango da katalana, Eta vegetarianoentzat entzat, be bai aukera dago, ez da, bakarrik eta espreski vegetarianoa izango, baina bueno. Eta be, da, urtero egiten duten bezala, ba, bazkalostean bertsoak, eta garrotinak izango izango dira, garrotinak ezak izun noentzat, ba, da igual nola baita esplikatzeko, ba kataluniako edo herrialde katalanetako bertsoen, ba nahiak nebak edo zera. Eta... Eta behitu, ba egun horretan espadau kasua eh, egun horretan, ez, komentatu lagun, aurreko laguna komentatu digun bezela, egun horretan Guardian, lo humanos intentándolo, dira, zen, eh, ai esparga tu está egun honetan, hoy ene has liburu azokarena, parga tu has tu san disuedan dana, eh biar, Gabeko bederatzietan, etan eh humanos intentándolo, egongodira zaspikatu Eta, aik, karai, folk tradizional e, katalunatik etorria. Hori, ba, jardunaldi katalan hauei, laugarren jardunaldi katalan hauei, nolabait, ba, bukaera, ematen, ba, joateko. Gero, baita ere, komentatu behar genizuen, ba, e, Bilbo iria irratiak, ba, irrati nolabait, e, deituko gu, komunitarioak ba, bere amazizpigarren urte hurrena ospatzen duela, eta ea zabaltzen du da negitara bueno, ba, uren urte ospatzeko, ez du, zabaldu antza, ba, amen daukagu, bai. Eta, bueno, ba, bai biarko eta bai hurrengo asterako, ba, inbatek e kintzata egingo dituzte, eta lehenengo zera, kontzertu bat izango da, bihar, E, gabeko 10etan jainko txiki eta hostalari ura. Gero heldatorren asteartean artean, ba, kontzertu beste kontzertu bat izango da Joseba Iraso kirekin eta bueno haunek urrengoak uh, xakaso ja urrengo astean uh, komentatuko dizkizuegu ba 24rako eta hogeita rako ere ba itzorduak daukatelako. vida la gente donde agente donde siempre tienes esta sento toda es un borunidad el giras es gira no morir al Joateko, bai, bai nago. Ba hori, ba, e, ba, zumanos ba, intentandolo eta beste folktaldeko hau e, aikarai, ba, folktaldeka talana konbetzitzen espasa itue, ba jakindai zuela, batetik, biarko gunean beba, ba diman jaialdi karagarria da, dagoela, nekazalpunk, laugarren nekazalpunka antolatu aitute, Ba, goizeko hamar terdietan asiko dana, ba, nekazale eta artizawa soka batekin, hamaika terdietan zanpantzarrak izango dira, kado, dana, esto destakite zandoan, baina dima errian da, e, arratian, ba, goizeko hamaika terdietan zanpantzarrak izango dira, hama bietan parkatu baumentzako jokoak, hama bietan orkrestarekin boteo ba, kale jirabat izango da, Ordubiter dietan, hauek ere paia txapelketa bat, bueno, antolatu dute, zeneteko kidek txapelketa ez, baina paella bat bai, e, prestatu baitute, eta, bueno, bezala paella txapelketa bat izango da guardiko ordubiter Hala e, ere, no no rapuntatu nahi izan eskero ya, beran dudoa, izan ere gaur baitzen askerengo eguna puntatzeko eta dimara joan behartzelako apuntatzeko abertako herrikoan zegoelako bakarrikaukera. Hala ere, imaginatzen dut gironaiko politagongo dala eta pa ella bat prestatu espadugu ere bat... Es norbaita eh. Norbait ediz obratuko saio, badakigu zelan egiten diren. Zelango bilbai nobi urzen garen danak paella bat egin behar dugunean. Eh? Zolan paella ikaragarrian diak prestatzen baititugu. Eta gero, ratzaldeko boster dietan, ba, koncertuak izango dira. Las tuercas, barbiturikos, 28 escupitajos, pleonakis plektos, rombos negros, punto muerto, maldita sea, em, primeros auxilios, poliputos, al infierno goi, Mal pan, eta DJ Puto gusekin. Eta Dimara joatea urronegi joatea iruditzen bazai sued naizte aukera daukasun egun osoan, ba hor, ba vuelta giroan nahstuta ibiltzeko, se bai goizoko mart erdietan aztenda Dimako festa eguna, baina lusatu bate daki ze eh, ordutara arte lusatuko den eh, hori horren beste kontzertu egonda. Ezan bezala, ala ere espasa ditue konbentzitzen, ez dakizuelako ea oso kantzata ibiliko e sareten, edo ez, edo bateak izer, ba, eirola irratiko biorritmos eta sobreosis musikal e, irratza iokoek, ba, biharko, atun babierta, bigarren jaialdia prestatu dute. E, Arratzaldeko saspiter dietatik aurrera izango da, eta kaldezulo gaztetxean egingo dute jai aldea boste euroren truke, bugiriders, yellow big machine, edukados, e, eskean kristo, biba bazoka, mapatxez, bifle, eta, bueno, e, eta gero pues, bukatzeko, ba, DJ ekilibrista, DJ Reimi, eta parrekatu baina naztunaz, bebai beste talde bat baitago, bi flat, deitzen dana. Ba, esan bezala boste euroren truke, arratzaldeko saspiretati kaurrera, kale zulon, ba, atun ba bierta, festibala, ba, errati honetako, ba, biorritmos, eta sobredosis musikal, taldeek horrela prestatuta, antolatuta. Tatu Zirkus, bimila tamalau. Tinta solidarioa. Maiatxaren hogeita iru, hogeita lau eta hogeita bostean. Lakelo gaztetxean. Mahazteak kalea, irurogeta iru, santurtxi. Oh, Erakuzketak. Tatuz. Pirzin. Itzaldiak. Performanz. Antxerkiak. Eta askoz gehiogu. Tatu Circus 2014 Tinta Solidaria 23, 24 y 25 de mayo En la Kelo Gastechea Calle de las Viñas 63, Santurxi Bueno, entzuleok, ba, oise, ba, asiera mandiogun bezala programari, ba, bukaera ere maten goaz, Mm, ba, entzun duzu, etatu zirkusa azteburunetan ez, hurrengoan izango dala kelon, eta, bueno, kointzitzen duela zerarekin, ba, liburuan arkistaen azokarekin, bueno, berdin dau, aukera daukagu ia edo zer gauza egireko, ez, ez eh, jangoikoak alba daudleku guztietan egon guzelatan ez, ez. Atera bai, ater nire bilbai bilbai notasun gustiaolan batera, ta barkana zatela, ba, internete edo ba, munduko beste choko batzuetan eta entzuten gaituzenek, ta ba, bueno, ba, programari bukaera ematen joateko, ba lehenbe bai opa e, ba mandisu berriro jarriko dugu. Eta izan ere ba, ba gauzenengati be bai merezi duelako irrrati honen parte eta kide izatea ezta ba, esan bezala. hit e, ziren kuñarekin utziko zaituet, ondoren gure despedirarako kanta era ondu ibili, era burrengo ostiralera ostirraller arteba, E jadanik programa normal bat egiten dugu no noiz. Ba, ze gainera bukatzen doa temporada, da, que bueno, entzuleok eskerrik asko esandakoa bertan egoteagatik eta eta bueno, hau despedi dago entzuten zaudetenok, ba eskerrik asko orri internetez beba entzuteagatik. Aio. Aupai dola itxiar itziar plaza naiz, iralako eskarpreso politikoa egun frantzear estatuan aukate baitua. Ain zuzen, Euskal Herriti bederatzeren damaika kilometrotara dagoen fleurimero jizeko espetxean. Hemendik, elarazten dizuet agurbero bat guztioi, bereziki ausoko hausoko irratilibreak bizirik mantentzen duzuen guztioi. Jazo bezarkada iraultzaia eta horma guztien gainetik jarraitu ezazue askatasun uinak emititzen. Aupazuek!